La. <t> Buscar finalitat a la roba que jo no s'utilitza s'ha convertit en una tasca complicada a Barcelona. Moltes parròquies s'han atipat de retirar paquets de la seva porta i han penjat un cartell en què es pot llegir No dipositeu roba, per favor. Hi ha qui opta per deixar la bossa al costat del contenidor d'escombraries qui es posa en contacte amb una ONG o qui l'entrega a una botiga especialitzada en articles de segona mà. Per evitar aquest gest, que aquest gest acabi en foradat, l'Ajuntament posa avui en funcionament un servei gratuït de recollida a domicili. El sistema, que es podrà sol·licitar trucant al telèfon 902-226-226 o al 010, neix del conveni que ahir van firmar el Consistori i la Fundació Formació i Treball FIT i proporcionarà un lloc de treball a persones en risc d'exclusió de, social. Aquesta entitat, promoguda per Càritas, Diocesana de Barcelona i membre de Roba Amiga, es farà càrrec de la gestió de tot el material que replegui L'objectiu és facilitar la recollida d'aquest residu i al mateix temps afavorir la inclusió social i la inserció en el món laboral de persones en situació de vulnerabilitat a través d'aquesta fundació. Resumeix l'Ajuntament a través d'una nota. Al 2011 es van recollir 1.704 tones de roba a través dels contenidors taronja de roba amiga ubicats en diversos equipaments i en 39 punts verds de la ciutat. Amb aquest nou servei de recollida a domicili, es preveu que al 2014 aquesta xifra ja creixi a un ritme de 500 tones de roba més cada any. I, per donar a conèixer aquesta iniciativa, l'Ajuntament ha posat en marxa la campanya Fes Renèixer la Teva Roba.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 I no podíem obrir la, el nostre informatiu d'una altra manera, i és que la mostra la segona mostra multicultural que estava preparada per demà dissabte, doncs, finalment, l'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella i Barcelona Activa han decidit, doncs, cancelar-la, suspendre-la, degut a la, a la previsió de pluja que és possible doncs, que caigui el dia de demà. Per tant... La notícia a la segona mostra multicultural del barri de la Trinitat Vella ha suspès a dia d'avui i, per tant, demà doncs, a la plaça de la Trinitat no hi haurà les activitats que hi havia previstes. Molt bé, doncs ara nosaltres que anem eh, desgranant una mica les informacions que les informacions que estaven preparades per al dia d'avui...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 i la posada a disposició per mitjà de la xarxa internet. El jurat és l'únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència i estarà format per professionals de l'inseny gràfic i per membres de l'organització, els quals no podran presentar-se al concurs. Doncs hem de dir que el jurat es reserva la potestat si és necessari de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs. El veredicte del concurs ja s'ha fet públic i avui, a través d'aquest programa, a través d'aquesta misura, coneixerem el guanyador.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 El tema de lleure, temes de campanyes comercials, de recollida de fruita, etc. Eh, aquesta campanya està tenint molt d'èxit i no només estan venint joves, sinó moltíssima gent que es troba en situació d'atur. Doncs hem de dir-vos que la segona mostra multicultural de la Trinitat Vella coincidirà en l'horari i, i en el dia amb el que és el 40, la 48a Open House BSN a Sant Andreu.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 La Casa Bloc de obridrà 27 i 28 d'octubre entre 10 i 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. La Fabricoa, fabricació de creació, fàbrica de creació, d'entitats Espais Josep Botà, Escola Brassoll, obrirà el 28 d'octubre de 11 del matí a 3 de la tarda. La Casa de l'aigua oferarà el dia 28 d'octubre d'11 a 2 del migdia i també obrirà a les seves portes la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero. 48 Hores Open House Barcelona, un projecte obert a tothom i sense ànim de lucre que va començar a Barcelona l'any 2010, és una iniciativa transversal adreçada especialment als barcelonins que implica la participació de diferents agents socials, tècnics i artístics per obrir la bona arquitectura a la ciutat. L'objectiu és fer-los viure l'arquitectura a la ciutat donant-los l'oportunitat de remirar-la. Molt bé, doncs continuem amb d'altres informacions arribades a la nostra redacció. Eh, parlem del, 20, del 5 de novembre, que és la data que s'ha seleccionat per obrir la nova OAC de Can Fabra. Doncs així és, el 5 de novembre entra en funcionament la nova oficina d'atenció ciutadana de Can Fabra, que unifica en un espai les oficines del centre Garcilaso i les de la plaça Orfilla.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 D'una banda, les condicions d'atenció als ciutadans amb la creació d'un espai ampli i modern i, d'una altra banda, la dels professionals que treballaran en aquest equipament estratègic. I ara si sí, ara ja obrim Plana Cultural, coneguem què és el que realitza a la Nau Ivanov aquells cap de setmana i parlem dels 30 anys de la cançó francesa. Doncs la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras Humor 28, us ofereix avui un homenatge als 30 anys de cançó francesa a Amélie Piaf i Michel Fouguent, i eh, canta quinta el bodó. Doncs sí, l'activitat comptarà amb dues parts, i hem de dir que l'entrada és de 5 euros, i pel que fa als Amics de la Nau i Benop, doncs és de 3 euros. La venda d'entrades és d'una hora és una hora abans de a taquilla. Abans de que comenci l'espectacle, doncs teniu una hora per poder reservar la vostra entrada. Més coses, continuem parlant de la nau Imanov i és que torna amb guerrilla, tàctiques per la microcultura, segon cicle. Avui s'inicia el segon cicle de les guerrilles organitzades per la nau Imanov i trànsit projectes. Són sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diversos àmbits de la gestió de projectes culturals.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 Doncs sí, avui serà obert de 10 a 2 del migdia amb l'oportunitat de poder dinar per un preu de 30 euros i qui ja hagi participat en sessions anteriors té un 10% de descompte. més informació i inscripcions es podreu trobar a formació arroba nauibanov.com Repetim, formació nauibanov Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. Recordar-vos, aquella gent doncs, que... Ens estar, estigui preparant doncs, alguna activitat per aquest cap de setmana aquí a la plaça de la Trinitat doncs que, degut a la pluja, finalment s'ha decidit que aquesta segona mostra multicultural es suspèn. Doncs D'aquesta manera, nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa i tornem amb més informació. Fins ara. Benvinguts al llarg viatge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 Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Em dedicar al barri de la Trinitat, preparava fins fa només unes hores, la segona mostra multicultural, una activitat doncs, que havia organitzat l'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella amb el suport de Barcelona Activa, i és precisament amb eh, una persona de Barcelona Activa amb qui parlem ara mateix, és Marga Gilaber. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs eh, suposo que eh, ha estat les inclemències del temps el que han fet eh, suspendre finalment doncs, aquesta segona mostra. No? Doncs sí, realment oh. sí. Nosaltres hem intentat esperar fins a última hora, però... Bueno, la, la previsió és bastant dolenta per demà i no ens volem arriscar, ja que realment hi ha, hi ha moltes activitats previstes per a aquesta mostra. Uh -huh. O sigui que finalment hem decidit ajornar-la. Perquè no hi haurà cap dificultat a l'hora de passar unes activitats una setmana després, o sí? En principi no, o sigui, hem estat parlant amb totes les persones implicades i uh -huh. sembla que bueno, tothom ho ha entès perfectament, uh -huh. que... Clar, o sigui, sí, no. No, no era el temps que s'hi doni per fer, per fer aquesta, aquest tipus d'activitats. Sí. Mm. El que sí que podem dir és que, si es passa a la, segon, a la setmana que ve, coincidirà amb d'altres activitats que també estaven preparades per aquell dia, no? Sí, sí, sí. bueno, nosaltres no ho no hem, no hem calculat, però un cop eh, després, no?, quan hem tingut temps de, de reflexionar una mica, doncs pues ens hem donat compte, em sembla, que hi ha l'open house, sí. també, no? Sí, i Ara també la fira... fira... La... Sí, la fira... Això de... de els edificis, allà, sí. allà, la fàbrica de creació de la Fabra i Coats. Ah, exacte, sí, sí. Mm. Però, bueno, el fet de que hi hagi l'open house i que al barri de Trinitat hi hagi dos edificis que estan dintre de d'aquest programa, com sí. són la, la Casa de les Aigües i la, la... Biblioteca. I la Biblioteca, doncs, bé, bueno, possiblement també serà un al·licient més, no?, per als comerciants que, uh -huh. que tindran una miqueta més de, de públic, no? O sigui que es pot convertir en un pol d'atracció perquè hi participi més gent, no? Ah, exacte, sí, uh -huh. sí, o sigui, ha sigut casualitat, però, bé, bueno, doncs... Perquè bé. cap a quina hora s'ha pres la decisió? Doncs eh, ha sigut eh, cap a les 10 d'aquest matí o sigui, hem, hem estat parlant també amb el districte, que, que, bueno, que oh. realment és, és, era molt arriscat, clar. no? No, sí, sí, evidentment. Clar, no clar. hi havia una altra solució possible, clar. Sí. Doncs et passo un moment amb el meu company, en Fede, que també et vol fer unes preguntes. Sí, hola, bon dia Marga. Hola Fede. Sí, ja. Mira, eh, nosaltres en aquests informatius hem anat parlant eh, en anteriors edicions de la xarxa Antirrumors, que crec que teniu present i programat parlar. Sí. Eh, durant el dia de, de, de demà, de la setmana que ve, però que s'ha cancel·lat per, sí. per temes de pluja. Mm. Eh, volia preguntar-te, per parlar-me una miqueta més de, de, de profunditat sobre aquest tema de xarxa antirumors per, per, per entendre-ho bé i que ens donessis una miqueta doncs, la teva, el teu criteri o, o bueno, la teva opinió sobre el, que, sobre el que es planteja amb aquest concepte, no? Bueno, eh, nosaltres ja, la, el mateix nom de la, de la mostra ja indica no, que intenta ser una mostra multicultural, perquè el uh -huh. barri de Trinitat Vella doncs és un barri que ha esdevingut multicultural. Uh, tenim, sí. uh, tenim un nivell de, de, de persones nouvingudes uh, voltant el trenta quatre trentaset per que és sí. un nivell important no? i bueno, com a tots els llocs que que aquesta aquesta afluència de persones nouvingudes uh, ha estat d'una manera pues, uh, molt ràpida en els últims fents doncs, on hi ha una sèrie de de de friccions o, o de possibles mals entesos entre, entre gens d'una comunitat i gens amb l altra. Donc no? okay. amb aquesta fira nosaltres han volgut incloure aquesta activitat de la xarxa Anti rumors que la xarxa entre rumormors bueno, està fent una tasca molt important a, a tot Barcelona, no? per muntar precisament doncs, tots aquests malsentesos que moltes vegades doncs, corren de boca en boca i que no tenen cap, cap fonament. No? Contaminant una miqueta doncs, ah, el criteri de les persones. Sí, aquesta era una miqueta la idea que, que, bueno, que esperem que, que el dissabte vinent puguem, puguem posar en pràctica. No? D'acord, doncs doncs, des d'aquí, des de la Ràdio Trinitat Vella, recordar els nostres oients i de fet ho anirem recordant durant tot el dia que mm, degut a les inclemències meteorològiques doncs, hem hagut ha hagut de suspendre aquesta segona mostra multicultural i que els veïns doncs, que vulguin passar-s'ho bé i poder gaudir d'aquesta segona mostra, doncs el que hauran de fer és esperar a la propera setmana que tinguin doncs la possibilitat de poder-s'ho passar bé també aquí a la, a la plaça de la Trinitat i que esperem, esperem doncs que esperem, esperem que el temps, el temps sigui millor, no? Exacte, ho esperem tots perquè ja seria sí, allò de dos sí, sí. en una no pot ser. I okay. tenim un dia tancat per la setmana que ve, eh? Bé, bueno, el no dissabte, el dissabte, dissabte. dissabte sí, sí, sí, sí, sí, sí, el mateix, sí, el mateix sí, dissabte. És, és el Molt millor bé. dia per, per tots, no? o sigui, tant per comerciants com també per la, per la gent del barri que pugui, que pugui tenir disponibilitat no? de, de, de gaudir d'un dia sí. pues, una mica festiu, tal com el plantegem. Molt bé, doncs Marga Gilabert, moltíssimes gràcies per accedir avui als micròfons de Ràdio Trinitat Vella. I esperem, doncs, això, que vagi molt bé i que es pugui preparar amb una mica més de temps totes les activitats que hi havia preparades. Perfecte. Moltes molt gràcies, Jordi. Doncs, moltes gràcies a tu. Vinga. Adéu-teu. Molt bé, doncs, aquesta és la informació del dia aquí al barri de la Trinitat Vella. S'ha sospès la segona mostra multicultural i haurem d'esperar, doncs, una setmana, ara que tothom tenia totes les coses preparades, muntades... i i ja enllestides, doncs, eh, ens haureu, us en haurem d'esperar una setmana més per poder-les treure, totes aquestes activitats, al carrer. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa. I atenció, perquè tal i com us dèiem fa un moment, ja coneixem el guanyador del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar del 2012. Això serà després d'aquesta petita pausa i tornem d'aquí moments.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que eh, aquest cap de setmana el eh, que tindreu la possibilitat de poder gaudir d'una obra, que és un musical, i que es diu Hansel i Gretel i que és interpretat per la Roda Produccions. Això es realitzarà al Sant Andreu Teatre i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Òscar Rodríguez, que és el seu director, el director, el, el director del Sant Andreu Teatre. Molt bon dia. Molt bon dia Jordi, com anem? Molt bé, doncs aquí, no sé si sabies que s'havia suspès la mostra multicultural que hi havia a la Trinitat Vella, per, degut a la pluja, mm. doncs... Ah, no, és, és la primera notícia que ara tinc, diu que ha sigut sí, d'avui sí. o d'ahir que s'ha suspès, no? Sí, sí, avui mateix, avui mm. a, aquest matí. Doncs sí, el que volem ara és parlar de cultura, és parlar de representacions, perquè aquest cap de setmana sí, torna... És, penso és l'avantatge que té fer-ho en un teatre exacte, cobert, exacte. encara que flogui, sí, sí, no, no, no ens entra aigua. Sí, sí, és això, clar. I el Hansel i Gretel, doncs, que continua amb la roda de produccions, uh -huh. Què és el que podem dir d'aquesta obra. Home, a veure, el Hansel i Gretel i la roda en concret, la companyia en la roda, van estar l'any passat, els hem teníem la la Ventafocs, ells també van obrir temporada, aquest any han obert també, en... bé, no han no obert, han estat el mes d'octubre, perquè hem començat amb un espectacle de màgia el mes de setembre, i aquest any encara penso que està a, a nivell d'acceptació de, de, del públic, encara està triomfant més, vull dir que, que és l'últim cap de setmana és el Hansel i Gretel Uh, la història de sempre coneguda, el que passa explicada, actualitzada, explicada a nivell formal, a nivell estètic um, més contemporània, més moderna i en les quals, doncs uh, evidentment, uh, un Hansel i Gretel doncs sense que ens penséssim que ens ha de fer una mica de por, no seria Hansel i Gretel però en qualsevol cas dels uh, capítols de la Bruixa, del del... Del forn i tot això doncs estan suavitzats, vull dir que més capons provoca doncs la capacitat de superar-ho, de superar-la que que és això. ja et dic les crítiques que estem rebent a través de, de, de la gent que ens fa comentaris doncs, són són molt bones, tant com canten, com està presentat, amb la professionalitat que hi treballen. vull dir que és un clàssic un conte clàssic de tota la vida amb una realització moderna. Sí, accepta, i, que accepti, i que a partir de 3 anys doncs, funciona perfectament. Uh -huh, molt bé. Doncs també hem de dir que és avivament que és un clàssic de de de l'òpera d'Engelbert. Sí. Uh -huh. També tenim d'altres coses a El que parlar. Perquè quan que aquí la música de d'Engelbert no, vull dir que sí es, es, es, està a, a partir don't s'utilitza, estan les cançons en català, etc, vull dir que, que uh -huh. funciona. Molt bé, o sigui que per gaudir tota la família sí. aquest, aquest cap de setmana. Mm -hmm. També tenim una altra informació que ens, fet, que ens heu fet arribar, que es recorda que el vestíbul també hi passen coses, al Sant Andreu Teatre. Sí, bé, aquest any hem, hem, hem renovat una mica tot això, i hem posat, eh, és a dir, sempre quan la gent ve, doncs per mirar, perquè un dels costums que té la gent en general de vegades, afortunadament cada cop menys, i, i ho anem aconseguit, doncs igual és arribar 10 minuts abans, on et trobes cua et trobes molta gent, per tant el que recomanem és que la gent vingui abans uh -huh. que, i que tingui més temps de comprar l'entrada. Leshores de les coses que, que fem doncs és posar taules, a on teia jocs, on teia contes per llegir aquest any, doncs s ha, s ha, s ha, hem habilitat una paret sencera amb manera de, de pissarra, doncs perquè els nens també pintin, dibuixin. Vull dir que una mica doncs, aquest compàs d'esfera d'espera doncs, el fem lo més... Eh, vull dir que, a veure, en qualsevol cosa estan, els, les, els nens i les nenes s'entretenen, pinten, dibuixen, escriuen, eh, fan servir la pissarra. Vull dir que una mica és anar, anar reconvertint mm. aquest espai en què sigui un autèntic espai d'espera agradable. Mm -hmm. O sigui que el Sant Andreu Teatre ja es presenta com un escenari totalment familiar. No? Sí, sí, sí. Aquest any, eh, les tres primeres setmanes de cada mes, Uh, fem aquesta activitat uh, familiar i l'última setmana de cada mes es fa dansa per tant queda absolutament diferenciat doncs, quan s'està fent aquesta programació de quan s'està fent l'altra és a dir, que la darrera setmana d'octubre també hi haurà la possibilitat de poder gaudir de la dansa sí. al Sant Andreu Teatre. la, la darrera setmana d'octubre, de novembre, de desembre, gener, febrer, març, abril. L'última setmana de cada mes, és a dir, fem, fem dansa. Uh -huh. I llavors el que tindrem l'altra setmana serà la companyia Cobos Mica, uh -huh. dos dies, divendres i dissabte, que ens fan un espectacle que es diu Tango, basat lògicament en el tango, en música de a partir de peces de l'Astor mm -hmm. que interpreten eh, un quartet de corda i un piano i tres ballarins. Mm -hmm. I després, el diumenge, un canvi de registre, també per tots els públics, per joves companyia que es diu uh, es Creque, uh, es Crec, és la mateixa companyia que és mica, però que presenta l'espectacle Escranqueja't, uh -huh. un espectacle de hip-hop, així ple de ritme i, i tot això, i això ho farem el diumenge a la tarda. Uh -huh. És a dir que teniu de tot aquí al Sant Andreu Teatre. Sí, bé, bé, <futal·>. amb, amb, aquest any per això tenim una, vull dir, tenim justament, em sembla que ho havia explicat, doncs per poder treballar, per uh -huh. poder créixer hem fet aquesta especialització en, en teatre familiar i en dansa. Eh, lligant-ho amb educació, amb escoles, durant la setmana doncs eh, les escoles venen a veure els espectacles que tenim programats i d'altres també, que són ex exclusius per a escoles i, uh -huh. i això. És a dir, que teniu un seguit d'activitats durant tot aquest mes d'octubre i el que comença ja novembre doncs, que la gent les, fam les famílies doncs, que hi puguin accedir es doncs, veuran com completes, no? Sí, sí, uh -huh. sí. Tenim tenim això ara aquest mes d'octubre, fixa't llavors per qui vulgui, el dia 3, el dia 3, eh? que no en posem 3 o 4, el dia 3 i ha la companyia Macedònia, ah, sí. el grup aquest musical amb les noies noves, tothom que vulgui comprar entrades que s'afanyi perquè en queden poquetes, uh -huh. el dia 3 després, i després continuem amb amb altres espectacles, novembre, desembre, tot això. Molt bé doncs esperem que la gent d'aquí de Sant Andreu dels nostres barris s'acostin doncs al Sant Andreu Teatre perquè la veritat és que val la pena poder gaudir de tan a prop al teu mateix barri d'aquest doncs, seguit d'espectacles que, que oferiu no? Sí, jo, crec, jo estic convençut que sí uh -huh. Nosaltres també <ríe> Molt bé, doncs en això coincidim Veus? Sí. <ríe> molt, bé. molt bé, doncs ens retrobem en una altra ocasió Molt bé, ja la... yeah. dic que sempre és un plaer amb vosaltres ja, molt Gràcies molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui farem una pausa, escoltarem una mica de música i mmm, bé, d'aquí una estona ho comentem. Fins ara. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs, tal com us informàvem abans, hem de dir que ja coneixem el guanyador del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2012. I qui millor per parlar-nos d'aquest tema que el president de la Comissió de Festes de Sant Andreu, el senyor Miquel Serrano, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs és per segon any consecutiu que s'ha fet aquest concurs de cartells de festa major eh, organitzat per la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar. Quin ha estat el resultat final? Bueno, eh, van haver-hi set finalistes en el concurs. que havia un jurat que estava format per vuit persones sí. eh, i es va triar eh, un cartell anomenat Fusta, Uh -huh. que l'autor és en Marc Hortasson, uh -huh. que per casualitat de la vida és el mateix que va guanyar l'any passat, la mateixa persona. Ah, o sigui, que ha coincidit. Sí, sí, uh -huh. és, o sigui, la manera d'un curs era totalment anònima, eren un sobre, els cartells estaven dintre, i llavors dintre dels sobres daquest hi havia un petit sobre amb les dades personals de la persona que tothom coneixia, el jurat era totalment diferent amb l'any passat, Uh -huh. i coses de la vida, quan em treu sobre, va sortir i és la mateixa persona el l'any uh -huh. I si ens pots explicar una mica com és aquest cartell que és el que hi, hi pode, podem veure? Bueno, és un cartell molt directe, és un cartell que podeu fer també de Sant Andreu, tot amb lletres, eh, amb un toc així de fusta, les lletres són com si fos fusta, uh -huh. Sí. Un color així grugós, o sigui, és un cartell maco i molt visual, o sigui, que tu des de lluny pots llegir Festa Major de Sant Andreu. Ah, mira, o sigui que no cal anar... És molt visual, uh -huh. sí, molt bé. I ara què és el que es farà amb aquest treball guanyador? Bé, ara aquest cartell serà el que servirà com a imatge de la Festa Major, uh -huh. durant tots els dies de Festa Major, que va des del 30 de novembre fins al 9 de Uh, estarà penjat apengat a usig ja no de tothom. o sigui, uh, aquests cartells donaran una volta a tota la ciutat de Barcelona, la premsa, estaran webs, uh, eh, es fanen pancartes en aquest cartell, o sigui, que s'ha fet sempre a la difusió de la festa major. Molt bé. Doncs, el, el dia d'inici de, de la festa major, <susurra> Uitat, t'estem perdent, eh, és aquí a veure si hi ha la possibilitat de... que puguis trobar un lloc que et puguem sentir bé. Hosti, no em sentiu ara? Sí, ara sí. sí. Ara. ara no. Ara no? no em sentiu o Ara? Sí, ara veieu. sí. No, sí. Estic en un lloc que és bastant caòtic, la cobertura. Ara sí. em sentiu? Sí. Sí. Sí. Uh, quan comença la Festa Major? Mira, el 30 de novembre, que justament és Sant Andreu. Ah, mira, o sigui que ja coincideix... En divendres, divendres, dia 30. Uh -huh. Molt bé. Doncs això, eh, esperem doncs, que aquest cartell eh, sigui del gust i de la gràcia de tots els veïns d'aquí de Sant Andreu i que s'acostin a la festa major perquè la veritat és que val la pena. Molt bé. <ríe> Molt bé. Doncs, Miquel Serrano, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, vinga, adéu, adéu. Ah, bon dia. Molt bé, doncs ja sabem com es diu el guanyador d'aquest concurs aquest concurs de cartells que s'ha realitzat per segona vegada consecutiva per poder trobar algú del barri o, de, o del poble de Sant Andreu que eh, realitzés aquest cartell de la festa major. Uh, diem, recordem uh, la persona que ha sortit guanyadora amb aquest premi de cartells és en Marc Curtasson hi ha hagut set finalistes finalment es deté i l'ha escollit per un jurat d'unes vuit persones molt bé, doncs nosaltres continuarem ara mateix el, el nostre programa d'avui el que farem ara tot seguit és parlar d'esport local uh, tenim el nostre company en Rubén Domènec per aparatge ja. Per informar-nos, fem una pausa, deixem que entri dintre dels nostres estudis i eh, tornem tot seguit. Mm. Estic davant, manant, un líder natural, brillant i sense escrupuls, rebel i radical. Eres molt llest, vas canviar. A l'armel per tothom és blau, des que feia. he dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I com que divendres arriba el moment de parlar d'esports. Tenim el nostre company Ruben Domènec, molt bon dia. Bon dia, com estem? Doncs explica'ns què és el que aquest cap de setmana podrem gaudir aquí als nostres barris. Bueno, aquest cap de setmana i el que ens ja ha vingut també, sí. perquè el dimecres vam fer el partit de la Copa Confederació sí, sí. contra la Pobla Mafumet, que vam albanada es va quedar 2-0, vam guanyar a la tornada 2-0 ens vam guanyar i vam anar penaltis i vam acabar guanyant 4-5 però bueno, està bé amb això I ara el que vol, això vol dir que passem a, a etapa estatal no? ah, Exacte, amb això l'etapa allà nacional diguéssim això en Sant Andreu es fica com a primer, com a líder de les a la lliga de la fase catalana, de gràcies catalana, sí, sí. i ens anem a jugar per tot Espanya ara ja i uh -huh. ara ja estem més a prop del premi que si s'ho aconseguim Don, doncs sí, a veure, a veure. aquests 90.000 euros que exacte, el, que és tant desitja, el suposo el Sant Andreu està demanant poder accedir a aquests diners però el, Home. el més aviat possible eh? si sí, sí, sí, no, no s'entendria que estigui jugant aquesta ja copa eh? Sinó... sí, sí, sí. pel que fa a la lliga el diumenge passat vam jugar al camp de la Collano i vam caure 2 a 0. Això ens fica 11es a la classificació, a 6 punts de la zona de descens, que l'objectiu és l'hi, i a 2 punts al descens. Aquest diumenge toca a les 12 del migdia, mig juga Sant Andreu a casa contra el València Mestalla. Un altre valencià. Un altre valencià, exacte. El, anem en compte que no torrem a caure. No, en principi hem d'esperar que estén a casa, anem millor la cosa, eh? Aquest seria sí. el València B, diguéssim, però bé. bueno, hem d'esperar. El València Mestalla va 19, amb 7 punts, amb una victòria, quatre empatges i cinc derrotes. A veure si aconseguim la victòria nosaltres. Sí. Hem de dir que aquest partit serà retransmès en directe per aquesta casa. El Sant Andreu jugarà aquí al Narcís Sala amb el València-Mestalla. Exacte. Que és, diguem que és la filial del València. Ah, això mateix. De primera divisió. Això mateix. El partit a la casa, com bé deies, a les uh -huh. 11 i mitja començarem la transmissió i el partit a les 12. Amb uh -huh. prou des de premsa i tot en clos. Molt bé. La nota positiva d'aquest cap de setmana passat ha sigut al femení de Sant Andreu on diumenge passat va guanyar 3-0 el vic uh -huh. amb això les noies d'entreuenenques es situen al quart de la posició empatades amb el nàstic que seria qui ara jugaria a la promoció d'ascenss. Uh -huh. Di que només pujo una, una, una posició no tic que només pujar un equip Una cosa que no sabia sí ara que, ara que parles del, del nàstic és que el, la poble de Mafumet amb qui vem jugar és el, filial... és el filial del nàstic això mateix o sigui, sí. la cosa queda a casa no? Perquè... sí, sí, la cosa queda casa. a casa un està, ter... està molt a dalt de la tercera divisió que és la poble de Maphomet i l'altre està molt a baix de la... De, la B. de la segona B que si en casa hi baixava el segona B que és molt difícil que baixi el nàstic el poble de Maphomet se'n baixaria també la que es pot, les que es pot embolicar a Tarragona és una grossa presonant. no, no, però el nàstic està pujant més amunt, no, és normal <ríe> la posició que ocupa Molt bé. això de les noies que ara ocupen la quarta posició es classificarien perquè el nàstic femení ocupa la tercera però només pugen la primera però la primera segona és el Barça i l'Espanyol que no, no podíem pujar uh -huh. l'últim punt anem a la piscina això. on el Sant Andreu va guanyar el camp del club natació Helios per 7 a 17, i això fa que sigui la primera victòria. És primer. que són de Madrid, a l'Helios. Sí. <ríe> no, sí. No, almenys ven sortir victoriosos, tu. Exacte, algú que guanyem d'allà millor, tu. No, llavors, amb això ens situem cinquens a tres punts del líder, tenia en sí. compte que només hem jugat dos partits, una derrota i una victòria, i aquest dimecres hi ha el partit d'aquest cap de setmana, que és la partida de la tercera jornada on es jugarà per sinà del narcisa del Sant Andreu, perdona, uh -huh. i juguem contra el Natació a les 8:45 que és a dir que s'avança el partit del cap de setmana a dimecres Això mateix. perquè no coincideix amb d'altres competicions competició europea que no pugui coincidir uh -huh. i dir que s'està fent tot el possible perquè aquesta casa pugui retenir el partit del, del Waterpolo water també dimecres a les 8.45 ja teníem el futbol assegurat ara doncs faltar el Waterpolo i aquí I ja i podem com... convertir-nos en la ràdio esportiva de... exacte, setembre, exacte, ja ho tenim fet això, això ja ho deien a Catalunya a Ràdio la ràdio més esportiva de Catalunya, doncs nosaltres la ràdio més esportiva de Sant, de Sant Andreu. Andreu. Home, millor tu, intentem-ho, intentem-ho. <ríe> Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Rubem per aquesta informació. A vosaltres. Doncs esperem la setmana que ve que ens puguis aportar més material, més informació sobre el que passa esportivament parlant als barris de Sant Andreu. Un resum de la jornada el tindrem diumenge al vespre. Exacte. A, a les 8 del, del vespre. vespre. Que hi ha el programa Paraules d'Esport. Això mateix. Molt bé doncs eh, d'aquesta doncs manera nosaltres que tanquem aquesta secció esportiva ara el que farem serà doncs, una petita pausa, però tornem tot seguit, ràpidament amb el que és la nostra habitual agenda dalguns actes, algunes activitats que vulgueu saber del que passa als nostres barris, ho tindreu d'aquí uns minuts res, ara tornem mm -hmm. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Aproximadament uns 6 minuts els que ens falten per acabar la nostra, el nostre programa d'avui. Parlem ara de la Big Bang Jazz Maresma Mid Swing que arriba a la Nau Ivanov. Així és, la Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda un espectacle pensat principalment perquè els amants del ball en general i de l'indy hop en particular puguin gaudir del plaer de ballar amb tota una big band en directe. I qui no vulgui bellugar als peus pot gaudir tranquil·lament en una cadira disfrutant del so impactant d'aquesta banda. Recordem que aquesta big band actua a la Nau Ivanov. A l'entrada són 12 euros. Pels balladors, fundació jazz clàssic i amics de la nau, 8 euros. Més informacions. L'òpera l'Elisir d'Amor de Donizietti arriba al centre cultural als catalanistes. Doncs el centre cultura, cultural perdoneu, als catalanistes, al carrer Ramon Batlle número 2, us ofereix aquest diumenge a les 12 del matí una versió reduïda i simplificada de l'òpera L'Elixir d'Amor de Donizietti. De la mà d'un conte contes, ens endinsarem en una fascinant història d'amor amb un toc humorístic que es va complicar degut a un poderós elixir. Recordar-vos... Ja ho hem anat comentant durant aquesta setmana que la Nau Ipanoff us ofereix la representació de l'obra teatral Delirium. Doncs Delirium és una tragèdia, la seva durada és d'una hora 15 minuts, l'entrada són 12 euros i pels amics de la Nau un 50% amb, una, amb més una consumició gratuïta. La venda d'entrada, tal com us hem anat informant d'aquesta de, de la Nau Ipanoff, doncs podeu aconseguir la vostra entrada fins a una hora abans a la taquilla. Doncs avui i demà a les 9 es realitza aquesta representació de l'obra teatral de Lírium i diumenge a les 7 de la tarda. Uh, I ara sí que ja anem tancant el nostre programa d'avui. Parlem del Centre Cívic de Sant Andreu, que us proposa que toquem el dos. Doncs el Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us proposa que toquem el dos. Aquest és el títol de l'obra teatral escrita i dirigida per Enric Vilà, amb Paquita Martí i Pilar de Diego. La representació es podrà veure avui i demà, a les 22 hores, eh, diumenge, i a les 6 de la tarda. Perdonem, perdonem. Eh, avui a les 22 i a les 6 de la tarda diumenge. I les reserves es poden fer al telèfon 655-117. 1 6 u 5 1 2 Repetim, 6 5 5 1, 6, 6, 5 1 2 Doncs, durant aquesta setmana també hem tingut la possibilitat de parlar amb en Francesc Llopi Surreyes, qui és aquest senyor? Doncs, en Franxo, que us ofereix una exposició dels seus treballs a la Biblioteca Ignàs Iglesias, de Fabra. Aquesta exposició presenta els treballs més representatius de Francesc Llopics Sorrellers, o Franxo, a l'Hospitalet de Llobregat 1981. Franxo és també conegut eh, home del món del còmic i estarà fins demà a l'àrea del còmic a la primera planta de la Biblioteca Ignàs Iglesias de Can Fabra. Doncs hem Franjo és dibuixant, humorista, gràfic, guionista, creador de sèries com Monstros, Cargols i El Increïble Friki d'Espuma. Va ser editor del fancine Catombe i va col·laborar a FAK, eh, L'Epistage, eh, Complejo de Cacatua, Fondo Perdido i en d'altres obres. al 2006 va començar a publicar la revista El Jueves a la secció El No Noticiero, i va continuar El Triangle, El còmic de la premsa comarcal, El web negre, El correu del MEC, Animanga Web Magazine, Lepotage i Gamers Magazine, entre d'altres. Molt bé, doncs el 2012 ha autoeditat el còmic Humor babós, recopilació de les més de 125 tires còmiques publicades en el webcomic La tira dels cargots. I ja ens queda una última notícia per comentar-vos. Eh, parlem dels patis escolars oberts al barri. I és que, encara que s'hagin suspès la segona mostra multicultural de la Trinitat Vella, doncs no per això deixarem d'oferir de, um, doncs la possibilitat de que els nens i les nenes sopessin d'allò més bé aquest cap de setmana. Tenen els patis escolars oberts al barri i eh, doncs això és un espai de lleure educatiu i compartit. Centres oberts durant tot el curs escolar al districte de Sant Andreu eh, bueno, eh, es podrà disposar d'aquest de, de, tipus d'espais. Escola Baró de Viver, Ramon Berenguer III, Bernat de Boil, Ignàs Iglesias, al Segre i Escola Pompeu Fabra. Eh, a l'escola Baró de Viver, per exemple, el carrer Tucumanú eh, estarà obert dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. D'altres escoles són, per exemple, l'escola Ramon Baranguet III al carrer Via Barsino número 90. L'entrada és per la porta groga i podreu gaudir d'aquesta escola, de, del seu pati, doncs, dissabte i diumenge de 11 del matí a 2 del migdia. Una de les altres escoles és la d'en Bernat de Boil al carrer Mollarusa número 1, no, número 1 i les portes s'obriran dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda. A l'escola Ignaci Iglesias, al Passeig de Torres i Bages número 108, l'entrada pel carrer 5A, 7595, diumenge de 11 del matí a 2 del migdia també podrà gaudir, també podreu gaudir dels patis escolars oberts. També obre l'escola El Sagre entre 11 i 2 de la tarda, al carrer Costa Rica 26, eh? l'entrada pel Plaça Hispano Suïssa, carrer Garcia també hi ha de Pompeu Fabra, que podeu gaudir doncs, dissabt, tot, el, tot el dia de, de dissabte, de, de 10 del matí a 2 de migdia i de 4 de tarda a 6 de la, a 6 de la tarda. Vale, nosaltres que marxem, ens retrobem la setmana que ve, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda.